Dimecres 22 d'abril i a l'informatiu de la Ràdio Palafrugell us explicarem que el nostre municipi registra més de 100 litres per metre quadrat des de dissabte. Ahir es van acumular un total de 57,8 litres i en el que portem de matí ja són més de 30 els que s'han acumulat. També posarem la mirada en l'àrea de benestar social i ciutadania de l'Ajuntament de Palafrugell que ha començat una ronda de trucades ...a les persones majors de 70 anys... ...per interessar-se sobre el seu estat... ...i les necessitats que puguin tenir. En aquest informatiu d'avui dimecres... escutarem un fragment de l'entrevista... ...que en Rafael Corbi ha mantingut amb Joan Vigues... ...primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Palafrugell... ...i regidor de l'Institut de Promoció Econòmica... ...en el que valora la conferència... ...sobre l'afectació econòmica del coronavirus... ...en la que més de 70 persones... ...hi van assistir de manera telemàtica i ens parlarà de la possibilitat que se'n puguin fer més en les properes setmanes. Avui la informació comarcal ens portarà amb en una entrevista amb la directora de l'atenció primària del Servei de salut integrats de l'Age Empordà, la doctora Esther Dillert, que ens detallarà l'adaptació dels caps de la comarca a l'actual situació que ens ha deixat el Covid-19. i finalitzarem aquest informatiu d'avui dimecres amb un fragment de l'entrevista que heu pogut escoltar aquest matí a la sintonia de Ràdio Palafrugell amb el cap de la policia local del nostre municipi, en David Puertes, que explica que des de la setmana passada les dades de mobilitat de vehicles s'han incrementat. Comencem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui dimecres 22 d'abril. I ho farem explicant-vos la situació meteorològica que està passant per casa nostra i que des de dissabte ja ha deixat més de 100 litres per metre quadrat. La temporada de puja que està passant per tot el país, des del passat cap de setmana, també s'està deixant notant al nostre municipi. Així, per com us dèiem, registra més de 100 litres per metre quadrat des de dissabte, que és quan va començar aquest episodi. De fet, el nostre municipi es troba en prealerta per la situació meteorològica que està vivint, i en aquest sentit, del total dels 103 litres per metres quadrats que s'han acumulat al municipi des de dissabte, 57,8, és a dir, més de la meitat, es van registrar durant la jornada d'ahir. La llevantada ha provocat caiguda d'arbres i alguns despremiments, com comenta David Puertes, cap de la policia local de més També van haver de tallar la carretera Vella de Calella fins a quatre ocasions perquè aquesta estava negada d'ahir estem tallant la carretera d'ella, l'hem tallat quatre, si no supo, disculpa. Però vegades ja vam tenir tallada doncs, tota la tarda, gairebé perquè s'acumula bastanta aigua i és perillós per la circulació de vegada. Uh -huh. I, I després que el tenim, doncs bé, la veritat és que les típiques tocades en aquesta, en aquesta època, no? doncs des de les llarissades, albers que ens han caigut, i, i brutícia i alguna cosa més que ens està passant. No? Però la veritat és que de moment s'està portant... Un altre punt sensible per la policia local de Palafrugell és, com és habitual en aquest tipus de temporal, la riera de Tamariu. Des de la policia local s'ha treballat per avisar als propietaris dels vehicles aparcats del risc que aquest punt es pugui inundar per una crescuda sobtada. Malgrat que durant el dia d'avui, a partir d'ara del migdia, està previst que les precipitacions vagin remetent, ha plogut durant tota la nit i matinada i això ha fet que segons dades de Meteo Palafrugell un net fins a les 8 del matí s'haguessin acumulat 22,60 litres per metre quadrat. En l'actualitat, la precipitació acumulada fins a les 12 del migdia era de 30,80 litres per metre quadrat. Per tant, ha plogut molt més durant tota la nit que no pas en aquestes primeres hores del dia d'avui. D'altra banda, en aquest segon dia de llavantada demana, des de la policia local de Palafrugell, extremar les precaucions tant durant la conducció i també a primera línia de mar. No obstant això, el confinament i la situació actual ajuda a no patir tant davant dels possibles curiosos que es puguin ocupar al litoral, segons ens ha explicat David Puertas. La veritat és que ara és és més que un petit temporal, no? és així. La veritat és que ja s'ha visat molt. Tenim una sort també de que, de que realment no hi ha molta gent al carrer, vull dir, no tenim el risc que teníem a mà gloria en moltes temporals, de que hi ha molta gent que se i que va. Se posar la platja en primera línia i que poden tenir desgràcies o poden tenir sustos, no? I, i, i, i realment, així ens els ajustes faciliten molt. El cap de la policia local, a més a més, també ha assegurat en aquesta sintonia que després del Glòria, aquest és un simple temporal de llevant com els que hi ha cada any i en un mes d'abril dels més plujosos dels darrers anys, en les properes hores, com dèiem, cal estar atent al que pugui deixar el temporal de mar. De moment, però, per la Frugell ja ha registrat més de 100 litres per metre quadrat des de dissabte seguirem doncs, informant al voltant de la situació meteorològica a través de ràdio palafrugell.cat i a través de les nostres xarxes socials. Continuem en aquest informatiu de ràdio palafrugell i a continuació a la sintomia del 107.8 de l'FM, en aquest informatiu us expliquem que l'àrea de benestar social i ciutadania de l'Ajuntament de Palafrugell ha començat una ronda de trucades els homicilis de persones més grans de 70 anys que no veu de cap servei assistencial públic. Així, Palafrugell vol estar a prop dels majors de 70 anys en aquestes setmanes tan dures. Fins al moment s'ha donat resposta a les diverses demandes de la gent gran del municipi. Mitjançant recursos propis, contractació externa i a través del voluntariat s'han solucionat les diferents logístic, les dificultats logístiques que el confinament els ha ocasionat. A més, també cal destacar la solidaritat dels ve... propis veïns i veïnes i establiments de productes alimentaris que han facilitat el repartiment als domicilis. L'objectiu d'aquest contacte és conèixer com estan, si les seves necessitats bàsiques estan cobertes, informar-los dels recursos socials, sanitaris i comunitaris del municipi i detectar possibles mancances, situacions d'aïllament o solitud ocasionades per l'estat d'alarma i el confinament per tal de prevenir un major de En Els propers dies ens posarem també en contacte amb algú de l'àrea de benestar social per que ens expliquin en més detall aquesta iniciativa que han començat en, aquests, en aquesta setmana la sisena de confinament. I arribats a aquest punt, no és el moment per la informació comarcal encara, seguim amb informacions relacionades amb el nostre municipi, i a continuació destacarem un fragment de l'entrevista que el primer tinent d'alcalde, Joan Vigas, ha deixat a la sintonia de ràdio Palafrugell, una entrevista que ha pogut escoltar durant aquest matinal amb el nostre company, amb Rafael Corbí, en el qual doncs, ha comentat la situació en global del comerç i del turisme a Palafrugell. Nosaltres, en aquest informatiu, us oferim un fragment en el qual Joan Vigas valora com va estar la primera de les conferències que l'IPEP va organitzar en línia per saber com és la situació econòmica, quina afectació està tinguent. Una conferència que va tenir lloc la setmana passada amb Maria Judes i que doncs, ho vau poder seguir també a través de la sintonia de ràdio Palafrugell. Nosaltres doncs, us deixem amb aquest fragment de Joan Vigas valorant aquesta primera conferència, diguem primera perquè estan revistes que se'n puguin fer més en les properes setmanes Seguim a través del matinal de Ràdio Palafrugell i avui uns minuts per conversar si ho volem fer amb en Joan Bigues directament des de l'Ajuntament de Palafrugell, el primer tenint d'alcalde ens parlarà d'una sèrie de conferències però a més a més de, de la seva opinió personal de com estem veient aquests dies i aquest confinament jo personalment amb ell encara no havia tingut l'oportunitat de parlar-ne Bon dia Joan, benvingut Bon dia, bon dia, Rafael. Gràcies per estar amb nosaltres aquests minuts i compartir-los. Anem a parlar, eh, si et sembla, perquè fa uns dies ens vareu fer una conferència online, si no recordo malament, amb en, eh, Maria, amb en Maria Judet, no? Sí, aquí bueno, ho havia de dir-ho, no? Una conferència online. Escolta, online. Joan, avui en no. dia, em penso que ja he sentit fer... L'altre dia vam parlar d'un campionat de gimnàstica rítmica online, o sí sigui que em penso sí. que s'està fent tot online avui en dia, ja. Acabarem, acabarem nosaltres online. A veure si... A bueno, si es va fer... Eh? Vam considerar que vam considerar que la gent doncs, necessitava informar-se sobres normatives, normatives vàries normatives que canvien cada dia i que es publiquen un dia parlant l'endemà o amb una hora per l'endemà normatives que afecten sobretot a, bueno ajudes moratòries d'impostos ajudes ajudes vàries de seguretat social d'autònoms d'n de, de, de generalitat datalss una mica una mica un va una mica un pupurri dents, perquè, perquè tot és un pupurri dents, perquè hem d'entendre de, que estem en una situació que mai havíem, havíem pensat que podria passar i que no està res previst i que tothom doncs, té d'improvisar de la manera que pot. I bueno, vam intentar posar una mica d'aigua clara amb, amb els temes. Va ser des de l'Institut de Promoció Econòmica que es va portar a terme i segons m'han comentat va ser força exitosa de presència, de presència virtual de, de gent interessada. Sí, bueno, de fet vam haver de tancar, com que era, era gratuïta, i vam haver de tancar la inscripció perquè no ens donava, per a més, la, la plataforma que teníem i, i, i van donar, ens, van, ens van inscriure 100 persones, al final n'hi van haver-hi 75 75 eh, de, de connectades online en el moment real. Sí. Uh, Joan, m'han comentat doncs, que s'està pensant, s'està treballant des de l'IPEP en noves conferències, com ho teniu això? em bueno, eh, és que tot canvia tant de pressa que com penses farem una conferència i després esperes que surti un real decret el que unempre d i després surt un real decret, però que canvia que canvia tant que el te tens d'estudiar i torn a començar de nou. jo crec que que tots anem una mica no, no no no sabem no sabem la realitat és que no sabem com com que eh, fins a eh, jo crec que fins aquí 15 dies eh, que, que acabem una mica el confinament total, l'alarma, tot l'estat d'alarma, i llavors podré poder, poder posarem una mica negre sobre el blanc i llavors en aquell moment podrem més endavant. Ara en aquest moment el que sí que podem dir és que nosaltres a nivell d'Ajuntament estem, estem treballant en el ple de, de la setmana, el dimarts de la setmana que ve, d'aquí a una setmana, doncs estem treballant amb ajudes eh, del, del, del, de l'institució local, eh, que aquestes estan més o, menys, més o menys preparades, i però clar també estem esperant a l'abast perquè no sabem si aquest estiu obrirem bars, en restaurants, obrirem hotels, hi haurà via pública, no hi haurà via pública. És, és molt complicat, és molt complicat, però bueno, d'alguna manera o d'altra ens haurem d'adaventar, hem, hem, hem de dotar de unes partides per poder afrontar i bueno, és el que pensem fer i pensem posar doncs, una, una aportació important a, a part de la institució local. Uh, per part de, de fer una altra conferència, sí, volem fer una conferència, uh, quan tinguem, a, a nivell local ho tenim bastant clar, però voldríem que tingués més que fos una conferència que, que poguéssim donar més informació també a nivell de, de generalitat i a nivell estatal de tots els ajuts concrets que hi puguin haver-hi. I si voleu escoltar l'entrevista íntegra que Rafael Corbí ha mantingut amb Joan Vigues, primer tinent d'alcalde i regidor de l'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell, ho podreu fer en les properes hores a través de redipalafrugell.cat i a través de les nostres xarxes socials. Un ara sí, per a la informació comarcal destacada de la jornada, que ens portarà avui a parlar amb més profunditat de l'adaptació de l'assistència primària de casa nostra arran del coronavirus. Ahir us explicàvem aquesta informació, també la teniu a ràdio per la Fugil.cat, però avui en volem saber més detalls amb la doctora Esther Viler, que és la directora d'assistència primària dels serveis de salut integrats de Jampordà. Bon dia, Esther. Bon dia. Doncs, Esther, moltes gràcies per atendre la nostra trucada i per explicar-nos una mica aquesta adaptació que des de uh, l'inici d'aquesta crisi, uh, a mitjans del mes de març, s'ha doncs, uh, portat a terme a l'atenció primària de casa nostra, sobretot doncs, focalitzant-lo en les àrees bàsiques d'assistència, com són els, els caps de Palafrugell, Palamós, la Bisbal i Torroella de Montgrí, no? Sí, senyor, exactament això. Com ho hem fet... Doncs bé, ens hem hagut d'adaptar, bàsicament, per donar una resposta ràpida i àgil a totes les demandes assistencials que hem tingut aquests dies, sobretot per sospita de coronavirus, no? Uh -huh. uh, aleshores, hem canviat la nostra manera de treballar fent torns de 12 hores per evitar coincidir a la feina entre companys, uh, fent pràcticament tota l'assistència uh, en forma de teletreball des de casa, i també hem centralitzat tota la demanda en els centres d'atenció primària, tancant els consultoris eh, perifèrics de les quatre àrees bàsiques. També hem sectoritzat cada un dels CAPs amb una zona Covid per atendre els pacients sospitosos i una zona no Covid per atendre la resta de pacients quan han vingut al centre. I hem reservat només els domicilis per la gent gran que no es pot desplaçar i que necessitava una visita a casa seva. Mm -hmm. uh... Ja. Nosaltres, des del punt de vista clínic, eh, què fem? Doncs fem la majoria de diagnòstics, els estem fent per telèfon, pocs, com he dit, són presencials, eh, solen ser casos lleus, els de fem sense cap prova, i eh, una vegada tenim fet el diagnòstic, el que fem és els anotem amb una agenda de seguiment de pacients amb sospita de Covid o bé pacients que han sigut altes d'hospital que ja són confirmats i aquests els seguim cada dia durant un mínim de 5-7 dies per detectar si tenen una bona evolució o, per al contrari, veiem que no evolucionen correctament i els hem d'enviar a l'hospital. Uh, això ha representat doncs, que de les 37.000 visites d'adult i 2.000 visites de pediatria que hem fet en aquest mes i escaig, el 80% han sigut no presencials i la meitat, pràcticament totes, han sigut de visites telefòniques, diguem -hi. Mm -hmm. Estel, en aquest sentit, estem parlant d'un doncs, canvi molt, molt, molt, molt excepcional, no? aquest 80% de, de les consultes que s'han fet doncs, no presencials. Com ha estat aquesta adaptació també per, per, per a vosaltres, per als professionals de la salut, en eh, el sentit doncs, també d'haver de fer aquestes, eh, aquests diagnòstics a través moltes vegades de la línia telefònica i sense doncs, poder fer les proves pertinents? Home, per nosaltres ha sigut un repte, bàsicament perquè no estem acostumats a fer-ho. Nosaltres sempre volem que el pacient vingui, podem parlar amb ell, veure l'expressió, la, la comunicació no verbal, poder explorar físicament el pacient. El que passa és que les circumstàncies han estat aquestes i ens hem hagut d'adaptar ràpidament. Sí que teníem un nombre ja considerable de professionals que, eh, prèvia a la pandèmia, deien unes 3-4 hores a la setmana de consulta no presencial o, o de teletreball des de casa seva uh -huh. i la majoria érem bastant reacis a fer-ho perquè clar, per això que et deia no? de que ens agrada veure el pacient i tenir-lo sempre davant però bé en aquest cas amb 3 dies vam canviar la manera de treballar i la veritat és que tothom ara té teletreball es pot fer des de casa i l'adaptació ha sigut molt bona mhm uh -huh. Una altra de les mesures que, que es va prendre primer de tot no va ser aquesta de, de tancar, doncs, eh, els, eh, de focalitzar tota l'atenció no, en, en els centres de atenció primària de Palafrugell, Palamós, La Bisbal i Torruella. No sé si en un primer moment vau rebre no sé si dir així, però poder crítiques per, per tancar aquests serveis d'altres municipis i focalitzar-ho tot en, en, aquests, en aquests quatre punts de la comarca i després com és, quina valoració en feu finalment d'haver doncs, pres aquesta decisió una de les primeres que vau fer. Doncs mira, uh, puc dir que des del primer moment que es va decidir ens vam posar en contacte amb els alcaldes de les respectives poblacions mm -hmm. i no hem tingut ni cap queixa, sinó al contrari, hem tingut col·laboració per part de tots ells, amb, amb, bueno, amb, tant per tancar els consultoris, perquè primerament ho vam fer, ho hem fet seqüencialment. Sí. El, quan va començar el 16 de maig vam tancar els consultoris més petits, aquells que només finava un o dos dies per setmana, i vàrem tenir oberts la resta, aquells consultoris que s'hi anava cada dia. Però a partir del dia 1 d'abril ja vàrem veure que això no ens aportava massa i que érem millor centralitzar-ho tot en el cap. I insisteixo, la col·laboració per part de tots els ajuntaments ja ha sigut des del primer moment i persisteix. Mm -hmm. De, de, de les dades que ens has donat Esther, al voltant d'aquestes 37.000 visites d'adults i 2.000 de, de pediatria el 80% doncs a través de, de, de, de consultes no presencials, més la meitat de, de, de telefòniques i després a més també ens comentaves el seguiment que fèieu de pacients tant dels que sospitosos dels casos sospitosos com també dels confirmats de coronavirus. Com ha estat també aquest seguiment? Doncs Perseguiment, hem fet unes 3.500 trucades entre les quatre àrees bàsiques, que això són unes 115 trucades cada dia, uh -huh. i doncs, és una agenda que aporten majoritàriament infermeria, i en el cas de que segueixen un protocol, es fan tota una sèrie de preguntes per veure l'evolució d'aquests pacients, i en el cas de que es detecti que hi pot haver algun empitjorament, llavors es comenta el cas amb el metge, que és el que finalment decideix si s'ha de derivar a l'hospital o s'ha de quedar a casa aïllat i aquest seguiment s'està doncs, fent amb uns 752 pacients. Mm -hmm. Alguns d'aquests ja, afortunadament, els hem donat alta, val I perquè estan curats. Uh, d'aquests uh, 752 pacients, uh, no sé si ara ens trobem en un punt doncs, que la cosa va a menys. En quin punt ens trobem? Uh, i, I us trobeu de, de rebre d'aquestes trucades i de fer aquest seguiment? Ara estem en el punt de que... Uh, Bueno, el nombre de trucades de moment persisteix, perquè clar, ens trobem que molta gent que surt d'alta de l'hospital passen mm -hmm. a formar part d'aquesta agenda, no? Però bé, més o menys es van mantingue'n els números uh, perquè és el seguiment. Ja he dit que, que fem un seguiment de 7 dies mínim, no? Però sí que casos nous uh, estem veient menys. Mm -hmm. Aquesta és es la, la positiva no? la que ens hem d'anar quedant aquests dies, que sembla doncs, que la cosa va, va millor. No obstant això, ara s'ha aixecat una miqueta al eh, confinament, hi ha doncs, treballadors no essencials que poden anar a fer la seva feina, eh, esteu també, suposo, expectants no? dels propers dies, les properes setmanes, com n'estigui l'afectació, això a nivell, doncs, també una altra vegada, d'atenció primària i a nivell també hospitalari. Sí, eh, el que estem veient és que ara ja comença a venir a pacients amb patologies cròniques que durant tot aquest temps han estat a casa doncs, esperant i ara ja veuen que no poden més i aprofitant el desconfinament comencen a venir als centres d'atenció primària de manera presencial o bé les trucades de telèfon. Uh -huh. També nosaltres estem començant a fer un seguiment per telèfon amb ajuda també del personal d'admissions de pacients crònics complexes, i pacients fràgils, no? és a dir, gent que està a casa, confinada, gent gran, que no poden desplaçar-se, llavors els estem fent un seguiment també de telèfon, això des de fa pocs dies que ho hem començat, per, precisament per això, perquè com que molts no es poden desplaçar i sabem que, són, que fàcilment es poden descompensar, mm -hmm. doncs en el moment en què ho detectem, doncs o bé desplacem un equip al domicili o si la cosa veiem que és greu els fem venir a l'ambulatori i els derivem a l'hospital. Això ja ho han començat a fer. Mm. Sí. Estem parlant de, de patologies que, que res tenen a veure no, amb, amb el No, exacte. Ah. Són patologies cròniques, doncs, gent que té diabetes, gent hipertensa, gent amb insuficiències cardíacas, problemes de cor, de ronyó, gent gran que tenen una certa edat i que eh, normalment venien a l'ambulatori doncs, a cert temps per fer control i ara doncs, tot això s'ha aturat. Doncs en aquests els hem recuperat, els estem trucant, els estem fent un seguiment i la veritat és que bueno, la, estem satisfets perquè la resposta és molt bona per part dels propis usuaris. En aquest sentit, aquests serà dels reptes de futur, no? Més enllà de, de veure com evoluciona el coronavirus, de, de, de quina és la, la situació a nivell general, també doncs, està a, a punt per rebre tota aquesta gent que en aquestes setmanes han quedat una miqueta, no sé si dir-ho de banda, una miqueta doncs, apartats perquè s’ha centrat tots els esforços en, en controlar aquest, aquesta pandèmia. Aquest és el nostre gran repte, veure com recuperem l'activitat i fem coincidir això amb les mesures que hem de prendre dintre del centre per protegir la població i els propis treballadors. Val? Llavors, doncs bé, a part, se'ns ha se juntat tota aquesta gent que ha estat a casa aquest temps amb patologia crònica, més la gent que ara té Covid i que també hi hem de seguir fent seguiment. Mm -hmm. Després també se'ns afegeix tot el tema, el tema del dol. Cal pensar que la gent que mor als hospitals amb coronavirus ha mort sola. Aquí hi ha un patiment per part de les famílies molt importants. I aquest dol, eh, segurament nosaltres des de primària haurem de fer accions per ajudar en aquestes famílies. Eh, I també hi ha tot el tema de la salut comunitària, que segurament ara més que mai haurem de fer estratègies per desenvolupar-la, és a dir, apropar-nos més a la comunitat i que ells no vinguin tant als centres de primària. Mm -hmm. També volia comentar també durant aquest període, precisament per al fet que la gent que ha ingressat amb coronavirus doncs, a l'hospital ha de morir sols, molta gent que està al final de la vida ha preferit morir al, a casa seva acompanyat i aquí els equips d'atenció primària també han fet una tasca molt important que és la d'acompanyar-los en tot aquest procés de, de final de vida. Mm -hmm. I l'última cosa que també voldria remarcar és el tema de les residències de la tercera edat de la nostra zona, no? Uh, estem en contacte amb elles diàriament i uh, els equips d'atenció primària fan una supervisió i ajuda en els equips directius d'aquestes residències, de manera que hem arribat a fer un treball conjunt per oferir la millor assistència als que més ho necessiten. Uh -huh. De fet, nosaltres doncs, a casa nostra és el punt en què més sensible no?, en aquest sentit d'afectacions per coronavirus a les residències amb aquestes eh, cinquantena de, de, de pacients que estan eh, confirmats amb coronavirus i ja els, les 21 persones que han, han perdut la vida eh, seguiu treballant colze a colze amb la residència Palafrogell-Gengren l'altre dia, de fet, ho comentàvem amb la, amb la doctora Núria Comas eh, suposo que continua aquest contacte i eh, a l'espera doncs, de, de poder donar altres no, d'aquests primers pacients de la residència que es, van, que es van infectar. Exacte. Tal com et va dir la doctora Comas, estem en contacte permanent, diàriament, i fins i tot equips nostres de primària doncs, han anat allà a col·laborar, no?, i juntament també, amb gent d'hospital. Sí, sí, és un tema que ens moïna, però ja estem molt a sobre i penso que la feina que estem fent entre tots plegats és correcta i que anem en la bona direcció mm -hmm. doncs avui a la sintonia de Ràdio Palafrugell volíem comentar amb la doctora Esther Bilert, la directora d'atenció primària dels serveis de salut integrats vaja Empordà, el fet de com l'atenció primària s'ha ha hagut de readaptar a aquesta situació agraïm doncs, a, a l'Esther que ens hagi pogut atendre en aquest matí de Ràdio Palafrugell, moltes gràcies Esther i seguim, i seguim en contacte vale, adeu I tornarem cap a casa nostra per oferir-vos novament un fragment d'una entrevista que us hem ofert en aquest matinal de Ràdio Palafrugell, amb el cap de la policia local del nostre municipi, en David Puertas, hem comentat doncs, les darreres setmanes de confinament com s'ha viscut, també el balanç de la policia a nivell de Setmana Santa, el qual ha valorat doncs, de força positiu, i d'altra banda, doncs, i hem comentat que si resultes de l'aixecament parcial del confinament que es va patir la setmana passada per als treballadors no essencials, han notat més de moviment. Ens deixem amb aquest fragment i amb les paraules que David Portet han de deixat al voltant del futur, de com encararan des del cos policial el desconfinament progressiu hi les properes setmanes. Estem doncs en, aquests, en aquest moment de ja sisena setmana, ja s'ha tornat a reprendre alguna activitat eh, laboral, no estem en aquella en aquell període de confinament total, per tant, ara entrem en una, en una nova fase, no sé si també més complicada per vosaltres, per controlar aquest, aquest moviment, aquesta circulació de, de, de persones. De, no sé si ho heu notat vosaltres des de la setmana passada, des de dimarts, després de, del dilluns sant, que, que heu notat una miqueta més d'increment de, de volum de, de, de cotxes. I tant, i tant, que ho hem notat, notat molt, hem notat que hi ha molta més gent que es mou. Eh, I mira, és una curiositat que ara estem parlant de les càmeres i d'anàlisi que fem diàriament, no?, la mobilitat al municipi. Mm -hmm. És molt curiós perquè a, a la corba, ara aquesta setmana, la, la, el moviment de vehicles ha tornat a la mateixa, més o menys, al mateix número de, de la setmana pre-e confinament total, no per dir alguna cosa. això vol dir que, que, que, que hem tornat a la mateixa activitat que estàvem allà i que fins tot ha pujat una mica més, no? perquè realment ara més gent que es mou, que estan a treballar i tal. I, i, I sí que és veritat, vull dir que nosaltres hem notat més moviment, evidentment no tenim els col·lapses que, que generaven el municipi puntualment, per, sobretot pel tema de d'altres col·legis, no? però, però sí que hi ha més moviment, més gent, més gent que està treballant, més gent que va sobre tot pel matí, i sí que per la tarda afluixa molt i llavors tornem a tenir una normalitat i aquí també no? la gent respecta molt el, el, el confinament perquè llavors no hi ha moltíssim a punt per sortir mm -hmm. eh, però sí, la veritat és que en aquests moments eh, està canviant tot nosaltres ja sempre t'ho dic Ruben, hem mirat, planifiquem a llarg termini però mirem molt dia a dia no? perquè cada dia surten informacions noves intentem no dir ni explicar res fins que no tenim la informació ben bé que ens ha arribat corroborada, estudiada i pues, saber com la podem implementar i, i sobretot al seu demà no, pues, mirant a la mateixa espectacle a veure què, què anirà el, de, el desconfinament, si es pot continuar, si no hi ha una tornada cap enrere, i bueno, hi aquestes coses, que hi ha aquestes pors entre cometes que tenim tots. No? Mm -hmm. Aquesta planificació del que ens parles i que normalment, doncs, quan eh, hem pogut eh, conversar des dels estudis, doncs, sempre ens heu, ens heu eh, mostrat, no?, ens heu explicat, eh, es veu una miqueta alterada, doncs, també amb aquesta situació, no?, que moltes vegades les, les decisions s'acaben prenent d'un dia per l'altre, no?, entre un real decret a, a, a, pràcticament a mitja i i ja comença doncs, a comptar per l'endemà, això, és, a, a més de ser una dificultat afegida, no, no sé com ho, es fa també doncs tu com el gestionador d'un equip com és la policia local, per, per també comunicar-ho entre tots els agents no? de, de, del cos policial. I nosaltres tenim de que som una estructura molt jerarquitzada, que tenim comandaments, jo estic no, a la cúpula, però després tinguem els comandaments per sota i, i, bueno, i que, que després... La el traspàs de la informació és bastant més fàcil. No? Però sí que és veritat que ens hem acostumat a això, no? a, a esperar a última hora gairebé a la mitjaneta, que ens ha sortit comunicat, a intentar, perquè sempre van sortir, jo jo veus que sempre surten coses prèvines, no? mm -hmm. que s'aproximen al que ha de ser la, la, la realitat final, però ja, ja ens serveix a començar a estudiar, però no no fem res fins que no surta el definitiu i final, que llavors ja és el que, que fas l'última lectura i ho passes a la gent no? i llavors comencem a fer-ho. La veritat és que nosaltres en aquest aspecte tenim la sort de que per, la, per, per les característiques de la nostra feina, són bastant flexibles i bastant polivalents. No estem acostumats a que tu canvi molt d'un moment per l'altre. Estàs fent una cosa, estàs fent un patrullatge, estàs passant nens i de cop i solta pues, tens un accident o tens qualsevol altra cosa i estem acostumats a aquests canvis que són bastant, bueno, bastant, bastant, bastant grans moltes vegades. No? Però, però fora d'això, ja et dic, sí, sí que és veritat que ens, eh, bueno, saps que quan ha de sortir alguna cosa eh, aquesta urgència amb la que surts a última hora... Doncs, eh, ens provoca una miqueta d'estes, no? però bueno, al final que intentes fer-ho de la millor manera possible. Sempre tenim dubtes no? durant les dretes de la nit, entre les 11.30, 11.00, 11.00 11 i les 6.00, 7.00 del matí, és quan comença a secar-se la gent, tenim aquelles hores per pensar i reflexionar i, i parlant amb nosaltres de què s'ha d'aplicar. I si surt alguna cosa més mes, la primera reunió del matí doncs, és quan acabem de, de coordinar-ho i de i d'intentar bueno, pues esclaries dubtes que puguin sortir ara per... uh, bueno, pues estem esperant una mica què passarà amb desconfinament i què mm -hmm. ens començarà a arribar per saber com, com hem de treballar-ho i com hem de planificar-se bé Uh, s'haurà d'estar atent perquè és una situació també complicada o més compl no sé si complicada o, o complexa no? en el sentit que doncs, també s'està doncs, parlant de, de que els infants uh, de, fins a 14 anys puguin sortir durant un, unes determinades franges horàries uh, bé, s'haurà complicat per vosaltres de gestionar-ho i, i de com ho porteu a terme en aquest sentit sempre hem parlat d'aquesta informació no? que, o d'aquesta policia més informativa que no pas sancionadora no, que no sé si vaig bé, si, si ho, ho dic bé però crec que és això no? intentar informar de, de, de en quin punt ens trobem eh, i després doncs si la, la cosa no, no, no, no acaba de funcionar doncs, sí que s'aplica la sanció no? però estem en, en això, no? també les properes setmanes amb els canvis que vagin sorgint sereu, continuareu sent també flexibles no? com ens ha anat dient Sí, no, de fet jo potser els problemes són molt importants bueno intento ser sempre optimista, no? però sincerament jo penso que, que, que, que la gent de Palau-Rugiu fins ara ha complert amb, amb el que ens han demanat sempre, pues, jo diria, més del 90% d'efectivitat. De, de, de no? Estic segur que ho continuarà fent. Llavors, tindrem un percentatge pues, que serà el que, bueno, pues, que haurem de decidir de, de més a més i veure com, com ho fem. No? Però penso que la responsabilitat aquí, quan comencem a sortir, és màxima. I, i si hi ha una bona informació, a veure, per, part doctor, per part del govern, i després per part de mitjans de comunicació, per part nostra, doncs la veritat és que estic gairebé segur que, que serà, ser, serà mínim no? la necessitat de sancions. Sempre anirà, no? per gràcia, i jo sempre t'ho dic que, quan parlem, que, que per a mi el, el millor dispositiu és el que sigui de la campanya, sigui del tema d'alcohol o sigui de la velocitat, el millor, la millor campanya és la que no denuncies a ningú, perquè vol dir que la gent realment pren consciència i llavors nosaltres no volem anar a buscar-los el que volem és, és que realment acaben unes campanyes que no hi hagi una que la gent es comporti que la gent porti cinturó i que no parli al mòbil i ara és el mateix, no? Eh, realment a mi m'agradaria avorrir-me no? quan fem aquestes coses però però moltes vegades és complicat i és molt complicat que, que, que sigui així és no? a dir, jo, jo realment la sensació que tinc és aquesta és que, és que majoritàriament la gent de Palau Puiget com estem fent fins ara molt bé, serem conscients de la necessitat de que hi hagi un distànciament social, de, de totes les mesures que hem de a nivel higiénic i a nivell de seguretat, i que, i que sempre tindrem algú que, que, que, bueno, pues que, que farà el que voldrà, però que, que en un dels percentatges més elevats jo penso que ens en sortirem i que, que ho farem molt bé. A de Mira, quan van començar la, la... les escales, després de que sortís el real el decret, i va començar la campanya d'informar-ho, sobretot ja de, de, de, de sancionar. No? Mm -hmm. Nosaltres els primers quatre dies que a l'Avén no van posar 5 les estadístiques, a ver, la primera setmana de l'Avén no van posar denúncies, van estar sobretot informant, informant, informant la gent i teníem uns uns uh, uns percentatges elevadíssims de gent que en complia, aproximadament el 30 i el 50% al primer dia. La mare va ser un 30% i després, ja quan es va començar a sancionar,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 és un percentatge molt baix. Això vol dir que realment la gent s està comportant, no? I, i, I realment el que jo penso ara mateix que passava a ser el mateix, no? Que, que començarem a fer i que la immensa majoria de la gent ho farà i que molta informació, molta conscienciació i a partir d'aquí, pues, les sancions, tras les justícies necessàries que siguin necessàries. Doncs amb aquest fragment de la conversa amb el cap de la policia local de Palafrugell hem arribat al final d'aquest informatiu d'avui dijous. Hem arribat al final d'aquest informatiu d'avui dimecres, 22 d'abril. Nosaltres us recordem que aquesta conversa la podreu recuperar també a través de radifalafrugell.cat en les properes hores i serà per aquest portal i per les xarxes socials de la nostra emissora on podeu seguir informats de tot el que passa al nostre municipi i el més rellevant de la comuna. Nosaltres ens retrobem demà, dia de Sant Jordi, amb moltes entrevistes que us venirem oferint al llarg de tot el matí amb escriptors de casa nostra i amb algunes personalitats doncs, que passaran per la sintonia de Ràdio Palafrugell per intentar doncs, portar aquest Sant Jordi confinat de la millor manera. Nosaltres, com dèiem, ens retrobem demà. Que passeu un molt bon dia. Fins aquí la cita d'avui amb els serveis informatius de Ràdio Palafrugell.